пусто, як прийняти за частину чудової героїчної симфонії кашель випадково присутніх у концертному залі хворих. О, мудрець! Невже ми все-таки, незважаючи ні на що, врятовані? Але що ж, насправді можна заперечити цей кришталевий селогізм? І далі ще два рядки. Сьогодні о 12:00 відбудеться поєднане засідання Бюро адміністративного Бюро медичного і бюро хранителів. Днями передбачається важливий державний акт. Ні, ще стоять стіни. Ось вони. Я можу їх обмацати. І вже немає цього дивного відчуття, що я загублений. Що я невідомо де. Що я заблукав. І зовсім не дивно, що бачу синє небо, кругле сонце, І всі, як завжди, вирушають на роботу. Я йшов проспектом особливо твердо і дзвінко. Мені здавалося, що так само йшли всі. Але ось перехрестя, поворот за ріг, і я бачу. Все якесь дивне. Стороною огинають ріг будівлі. Ніби там у стіні прорвало якусь трубу. Бризкає холодна вода, і тротуаром не можна пройти. Ще п'ять, десять кроків. І мене теж облило холодною водою. Хитнуло, збило з тротуару. На висоті приблизно двох метрів на стіні чотирикутний листок паперу, і звідти незрозумілі ядучо зелені букви Мефі. А внизу образно вигнута спина, гойдання прозорих від гніву чи від хвилювання крил вух. Піднявши вгору праву руку і безпорадно витягнувши назад ліву. Як хворе підбити крило, він підстрибував угору, зірвати папірець, і не міг. Не вистачало от з кілички. Ймовірно, у кожного з тих, хто проходив повз, була думка. Якщо підійду я, один з усіх, чи не подумає він, я в чомусь винен і саме тому хочу. Зізнаюся, така ж думка була й у мене. Але я згадав. Скільки разів він був справжнім моїм янголом-охоронцем? Скільки разів він рятував мене? І сміливо підійшов, простягнув руку, зірвав листок. Ес обернувся. Швидко-швидко буравчики в мене. На дно. Щось дістав звідти. Потім підняв вгору ліву брову. Бровою моргнув на стіну, де висіла Мефі. І мені промайнув хвостик його посмішки. На мій подив навіть ніби веселої. А втім, чого ж дивуватися? Томливій температурі інкубаційного періоду, що повільно піднімається, лікар завжди надає перевагу висипу і 40-градусному жару. Тут уже принаймні ясно, що за хвороба. Мефі, що висипало сьогодні на стінах, це висип. Я розумію його посмішку. Спуск у підземку і під ногами на непоручному склі сходів. Знову білий листок. Мефі. І на стіні внизу, на лавці, на дзеркалі у вагоні, мабуть наклеєні наспіх, недбало, криво, всюди той самий білий моторошний висип. У тиші виразне дзижчання коліс, як шум запаленої крові. Когось зачепили за плече. Він здригнувся. Впустив пакунок з паперами, і зліва від мене інший читає в газеті все один і той самий, один і той самий, один і той самий рядок, і газета ледве помітно тремтить. Я відчуваю, як усюди, в колесах, руках, газетах, віях, пульс все частіше. І, може бути, сьогодні, коли я з і потраплю туди, буде. 39, 40, 41 градус, відмічені на термометрі чорною рискою. На Елінгу така ж тиша. Вона дзищуть далеким, невидимим пропелером. Верстати мовчки, насупавшись, стоять. І тільки крани ледь чутно, ніби навшпиньки, ковзають, нагинаються. Хапають клешнями блакитні брили замороженого повітря і вантажать їх у бортові цистерни інтеграла. Ми вже готуємо його до пробного польоту. Ну що, за тиждень закінчимо навантаження? Це я, другому будівельнику. Обличчя в нього фаянс, розписаний солодкоблакитними, ніжно-рожевими квіточками. Очі, губи. Але вони сьогодні якісь линялі змиті. Ми рахуємо вголос, але я раптом обрубав на півслові і стою, роззявивши рота. Високо під куполом, напідняті краном блакитні брилі, ледь помітний білий квадратик, наклеєний папірець, і мене всього трясе. Може бути від сміху? Так, я сам чую, як я сміюся. Чи знаєте ви це? коли ви самі чуєте свій сміх. Ні, слухайте, кажу я. Уявіть, що на древньому аероплані альтиметр п'ять тисяч метрів зламав крило. Ви турманом вниз і по дорозі вираховуєте. Завтра з двадцять другої до другої, з другої до шостої, о шостій обід. Ну, чи не смішно? Але ж ми зараз. Саме так. Блакитні квіточки ворушаться, витріщаються. Що? Якби я був скляним і не бачив, що через якихось 3-4 години Запис двадцять сьомий. Конспект. Ніякого конспекту не можна. Я один у нескінченних коридорах. Тих самих. Німе бетонне небо. Десь капає на камінь вода. Знайомі, важкі, непрозорі двері. І звідти глухий гул. Вона сказала, що вийде до мене рівно о шістнадцятій. Але от вже пройшло після шістнадцятої п'ять хвилин. Десять. П'ятнадцять. Нікого. На секунду колишній я, якому страшно, в разі, якщо відкриються ці двері. Ще останні п'ять хвилин. І якщо вона не вийде? Десь капає об камінь вода. Нікого. Я з тожливою радістю відчуваю. Врятований. Повільно йду коридором. Назад. Тремтячий пунктир лампочок на стелі все тьмяніший. Тьмяніший. Раптом ззаду квапливо брязнули двері. Швидкий тупіт м'яко відскакує від стелі, від стін, і вона, летюча, злегка захекана від відбігу, дихає ротом. Я знала, що ти будеш тут. Ти прийдеш. Я знала, ти... Спаси вій відсуваються, пропускають мене всередину. І як розповісти те, що зі мною робить цей древній, безглуздий, чудовий обряд, коли її губи торкаються моїх? Якою формулою висловити цей вихор, що вимітає з душі все, крім неї? Так, так, з душі, смійтеся, якщо захочете? Вона із зусиллям повільно піднімає повіки і важко повільно слова ні досить після зараз підемо двері відкрилися сходи стерті старі і нестерпно строкатий гам свист світло з того часу пройшла вже майже доба все в мені вже трохи відстоялося, і тим не менш мені надзвичайно важко дати хоча б наближено точний опис. В голові наче підірвали бомбу, а розкриті роти, крила, крики, листя, слова, камені, поруч купою, одне за одним. Я пам'ятаю, перше у мені було, швидше, стрімголом, назад, тому що мені ясно, поки я там, у коридорах чекав, вони якось підірвали або зруйнували зелену стіну. І звідти все ринуло і затопило наше очищене від нижчого світу місто. Мабуть, щось подібне я сказав їй. Вона засміялася. Та ні ж, просто ми вийшли за зелену стіну. Тоді я розплющив очі. І віч навіч зі мною, наяву, те саме, чого досі не бачив ніхто з живих інакше, як в тисячу разів зменшеним, ослабленим, затушованим, каламутним склом стіни Сонце. Це не було наше рівномірно розподілене на поверхні мостових сонце. Це були якісь живі уламки, невпинно стрибаючі плями, від яких сліпнули очі, голова йшла обертом, і дерева, як свічки. Саме небо, наче на кострубатих лапах, присіли до землі павуки, як німі зелені фонтани. І все це карачиться, ворушиться, шарудить, з-під ніг сахається якийсь шерсткий клубочок. А я прикутий, не можу ні кроку, тому що під ногами не площина, розумієте, не площина, а щось огидно м'яке, піддатливе, живе, зелене, пружне. Мене оглушило усе це. Я захлинувся. Це слово, можливо, найбільше підходить. Я стояв, обома руками вчепившись у якийсь хилиткий сук. Нічого, нічого. Це тільки спочатку. Це пройде. сміливіше. Поруч з «і» на зеленій, запаморочливо стрибаючій сітці, чийсь найтонший, вирізаний із паперу профіль. Ні, не чийсь. А я його знаю. Я пам'ятаю, доктор. Ні-ні, я дуже ясно все розумію. І от розумію, вони вдвох схопили мене під руки і зі сміхом тягнуть уперед. Ноги у мене заплітаються, ковзають. Там каркання, мох, купини, клекіт, сучки, стовбури, крила, листя, свист. І дерева розбіглися, яскрава поляна, нагалявані люди. Або вже я не знаю, як, можливо, правильніше, істоти. Тут найважче. Тому що це виходило за будь-які межі ймовірності. І мені тепер ясно, чому і завжди так завзято відмовчувалася. А я все одно б не повірив. Навіть їй. Можливо, що завтра я не буду вірити і самому собі. Ось цьому своєму запису. Нагалявані навколо голого схожого на череп каменю, шумів натовп в 300-400 людей, нехай людей, мені важко говорити інакше. Як на трибунах із загальної суми осіб ви першої миті сприймаєте тільки знайомих. Так і я спершу побачив тільки наші сіроблакитні юніфи. А потім секунда, і серед ЮНІФ абсолютно чітко і просто. Вороні, руді, золотисті, Коричневі, чалі, білі люди, очевидно, люди, всі вони були без одягу, і всі були покриті короткою блискучою шерстю, на зразок тієї, яку кожен може бачити на кінському опудалі в доісторичному музеї. Але у самок були обличчя такі самі так, так, такі самі, як і в наших жінок, міжнорожеві і не зарослі волоссям, і в них. Вільні від волосся були також груди – великі, міцні, прекрасної геометричної форми. У самців без шерсті була тільки частина обличчя, як у наших предків. Це було настільки неймовірно, до такої міри несподівано, що я спокійно стояв, схвально стверджую, спокійно стояв і дивився. Як ваги? Перевантажте одну чашу? І потім можете класти туди скільки завгодно. Стрілка все одно не зрушить. Раптом один. І вже зі мною немає. Не знаю, як і куди вона зникла. Кругом тільки ці. Атласно вилискують на сонці шерстю. Я хапаюся за чиєсь міцне, гаряче, вороне плече. Послухайте, заради благодійника. Ви не бачили, куди вона пішла? От тільки зараз, цієї миті. На мене кошлаті строгі брови, Тихіше. І кошлаті кивнули туди, на середину, де жовтий, наче череп камінь. Там на горі, над головами, над усіма, я побачив її. Сонце прямо в очі, по той бік, і від цього вся вона на синьому полотні неба різка, вугільно чорна. Вугільний силует на синьому. Трохи вище летять хмари. І так, ніби не хмари, а камінь. І вона сама на камені. І за нею натоп. І галявина. Нечутно ковзають, як корабель. І легка. Пливе земля під ногами. Браття! Це вона. Браття! Ви все знаєте? Там, за стіною в місті, будують інтеграл. І ви знаєте, прийшов день, коли ми зруйнуємо цю стіну. Всі стіни, щоб зелений вітер з краю в край, по всій землі. Але Інтеграл віднесе ці стіни туди, вгору, в тисячі інших земель, які сьогодні вночі зашелестять вам вогнями крізь чорне нічне листя. Об камінь, хвилі, піна, вітер. Геть, Інтеграл! Геть! Ні, браття, не геть! Але інтеграл повинен бути нашим. У той день, коли він уперше відчалить у небо, на ньому будемо ми. Тому що з нами будівельник інтеграла. Він покинув стіни. Він прийшов зі мною сюди, щоб бути серед вас. Хай живе будівельник. Мить, і я десь на горі. Піді мною голови, голови, голови. Широко кричущі роти, виплоснуті вгору і падаючі руки. Це було надзвичайно дивне, п'яне. Я відчував себе над усіма. Я був я, окремо, світ. Я перестав бути складовою, як завжди, і став одиницею. І от я із щасливим, зім'ятим, наче після любовних обіймів тілом, внизу, біля самого каменю. Сонце, голоси зверху. Посмішка і... Якась золотоволоса і вся атласно-золота жінка. Вона пахне травами. В її руках чаша, мабуть з дерева. Вона відпиває червоними губами і подає мені. І я жадібно закривши очі, п'ю, аби залити вогонь. П'ю солодкі, колючі, холодні іскри. А потім кров у мені. І весь світ в тисячу разів швидше, легка земля летить пухом, і все мені легко, просто, ясно. От тепер я бачу на камені знайомі величезні літери – Мефі. І чомусь це так потрібно? Ця проста, міцна нитка, що зв'язує все. Я бачу груба зображення. Можливо, теж на цьому камені. Крилатий юнак. Прозоре тіло. І там, де має бути серце, сліпуча, малино-вотліюча вуглина. І знову я розумію, ця вуглина або не те. Відчуваю його, так само, як, не чуючи, відчуваю кожне слово. Вона говорить зверху, з каменю. І відчуваю, що всі дихають разом, і всім разом кудись летіти, як тоді птахи над стіною. Ззаду – з густо дихаючий хащі тіл, гучний голос. «Але ж це безумство!» «І здається, я так думаю, що це був саме я», – скочив на камінь. І звідти – сонце, голови, на синьому – зелена зубчаста пила. І я кричу. «Так, саме так! І всім потрібно збожеволіти! Необхідно всім збожеволіти! Якомога швидше! Це необхідно, я знаю!» Поруч – і її посмішка. Дві темних риски. Від країв рота вгору, кутом. І в мені кут. І це миттєво, легко, трохи боляче. Прекрасно. Потім тільки застряглі розрізнені уламки. Повільно, низько. Птах. Я бачу, він живий. Як я, вона, як людина – Повертає голову вправо, вліво, і в мене вгвинчуються чорні круглі очі. Ще спина з блискучою кольору старої слонової кістки шерстю. На спині повзе темна, з крихітними, прозорими крилами комаха. Спина здригається, щоб зігнати комаху. Ще раз здригається. Ще від листя тінь, плетена, решітчаста. У тіні лежать і жують щось схоже на легендарну їжу древніх. Довгий жовтий плід і шматок чогось темного. Жінка суне це мені в руку. І мені смішно. Я не знаю, чи можу я це їсти. І знову натовп. Голови, ноги, руки, роти. Вискакують на секунду обличчя і пропадають, лопаються, наче бульпашки. І на секунду, або, може бути, це тільки мені здається. Прозорі, летучі крила вуха. Я з усіх сил стискаю руку, і вона озирається. Що ти? Він тут. Мені здалося. Хто він? От тільки зараз, у натопі. Вугільно-чорні тонкі брови задерті до скронь, гострий трикутник, посмішка. Мені не зрозуміло. Чому вона посміхається? Як вона може посміхатися? Ти не розумієш, І. Ти не розумієш, що означає, коли він або хтось із них тут. Смішний. Хіба комусь там, за стіною, прийде в голову, що ми тут? Згадай. Ось ти. Хіба ти коли-небудь думав, що це можливо? Вони ловлять нас там. Нехай ловлять. Ти мариш. Вона посміхається легко, весело. І я посміхаюся земля п'яна, весела, легка, пливе. Запис двадцять восьмий. Конспект обидві, ентропія й енергія. Непрозора частина тіла. Ось, якщо ваш світ подібний до світу наших далеких предків, то уявіть собі, що одного разу в океані ви натрапили на шосту, Сьому частину світу, якусь Атлантиду І там небувалі міста-лабіринти Люди, що літають по повітрі без допомоги крил або аеро Та вміють піднімати вгору каміння силою погляду Словом таке, що вам не могло б спасти на думку Навіть коли ви страждаєте снохворобою От так і я вчора Тому що, зрозумійте ж, ніхто й ніколи з нас з часу двохсотлітньої війни не був за стіною, я вже говорив вам про це. Я знаю мій обов'язок перед вами, невідомі друзі, розповісти докладніше про цей дивний і несподіваний світ, що відкрився мені вчора. Але поки я не в змозі повернутися до цього все нове й нове, якась злива подій, і мене не вистачає, щоб зібрати все я підставляю поле, пригорщі і все-таки цілі відра проливаються повз, а на ці сторінки потрапляють лише краплі. Спершу я почув у себе за дверима гучні голоси і упізнав її голос. І – пружний, металевий. Інший – майже негнучкий, наче дерев'яна лінійка. Голос – Ю. Потім двері з тріском розверзлися і вистрілили їх обох до мене в кімнату. Саме так, вистрілили. І поклала руку на спинку мого крісла, і через плече вправо одними зубами посміхалася тій. Я не хотів би стояти під цією посмішкою. «Послухайте», – сказала мені І, – «ця жінка, здається, поставила собі за мету охороняти вас від мене, як малу дитину. Це з вашого дозволу?» І тоді інша, здригаючи зябрами. «Так він і є дитина». Так, тільки тому він і не бачить, що ви з ним все це тільки для того, щоб, ну, це все комедія. Так? І мій обов'язок. На мить у дзеркалі стрибала зламана пряма моїх брів. Я схопився і насилу утримуючи в собі того, стримтячими волохатими кулаками, насилу просовуючи крізь зуби кожне слово, крикнув їй у притул, вся місінький зябра: "Зараз же геть!" «Зараз же!» Зябра здулися, це цегляну червоно. Потім спали, посіріли. Вона розкрила рот, щоб сказати, і нічого не сказавши, закрилася, вийшла. Я кинувся до «і». «Я не пробачу. Я ніколи собі цього не пробачу». Вона посміла «тебе?» «Але ти ж не можеш думати, що я думаю, що вона...» «Це все тому, що вона хоче записатися на мене, а я...» Записатися вона, на щастя, не встигне. І хоч тисячу таких, як вона, мені все одно. Я знаю, ти повіриш не тисячі, а мені одній. Тому що після вчорашнього я перед тобою вся, до кінця, як ти хотів. Я в твоїх руках. Ти можеш будь-якої миті. Що? Будь-якої миті? І негайно ж зрозумів, що. Кров бризнула у вуха, в щоки. Я крикнув, «Не треба про це, ніколи не говори мені про це, адже ти ж розумієш, що я той, колишній, а тепер...» «Хто тебе знає? Людина, як роман, до останньої сторінки не знає, чим закінчиться. Інакше не варто було б і читати». І гладить мене по голові, обличчя її не видно, але по голосу чую, дивиться зараз кудись дуже далеко. Зачепилася очима за хмару, що пливе нечутно, повільно, невідомо куди. Раптом відсторонила мене рукою, твердо і ніжно. Слухай, я прийшла сказати тобі, що, можливо, ми вже останні дні. Ти знаєш, з сьогоднішнього вечора скасовані всі аудиторіуми. Скасовані? Так. І я йшла повз, бачила, у будівлях аудиторіумів щось готують, якісь столи. Медики у білому. Але що ж це означає? Я не знаю. Поки що ніхто не знає. І це найгірше. Я тільки відчуваю. Включили струм. Іскра біжить. І не тепер, так завтра. Але, можливо, вони не встигнуть. Я вже давно перестав розуміти, хто вони і хто ми. Я не розумію, чого я хочу, щоб встигли або не встигли. Мені ясно тільки одне. І зараз йде по самому краєчку. І от-от. Але це ж безумство, кажу я. Ви єдина держава. Це все одно, як заткнути дуло рукою і думати, що можна втримати постріл. Це абсолютне безумство. Посмішка. Треба всім збожеволіти? Якому швидше збожеволіти? Це говорив ти вчора. Ти пам'ятаєш? Там. Так. Це у мене записано. А отже, це було насправді. Я мовчки дивлюся на її обличчя. На ньому зараз особливо виразно темний хрест. Їй, мила, поки ще не пізно. Хочеш, я кину все, забуду все, і підемо з тобою туди, за стіну, до цих... Я не знаю, хто вони. Вона похитала головою. Крізь темні вікна очей. Там. Усередині в ній я бачив, палає піч, іскри, язики вогню вгору, навалено гори сухих смоляних дрів. І мені ясно. Пізно вже. Мої слова вже нічого не можуть. Встала? Зараз піде. Можливо, вже останні дні. Можливо, хвилини. Я схопив її за руку. Ні, ще хоч трохи. Ну, заради... заради... Вона повільно піднімала вгору до світла мою руку, мою волохату руку, яку я так ненавидів. Я хотів висмикнути, але вона тримала міцно. Твоя рука, адже ти не знаєш, і мало хто це знає, що жінкам звідси, з міста, траплялося любити тих. І в тебе, напевно, є кілька крапель сонячної, лісової крові. Можливо тому я тебе й Пауза. Як дивно. Від паузи, від порожнечі, від нічого. Так лини серце. І я кричу. Ага, ти не підеш, ти не підеш, поки мені не розкажеш про них, тому що ти любиш їх. А я навіть не знаю, хто вони, звідки вони, хто вони, половина, яку ми втратили. Аж два і О, а щоб вийшло аж два О, струмки, моря, водоспади, хвилі, бурі, «Потрібно, щоб половинки з'єдналися!» Я чітко пам'ятаю кожен її рух. Я пам'ятаю, як вона взяла зі столу міськляний трикутник. І весь час, поки я говорив, притискала його гострим ребром до щоки. На щоці виступав білий рубець. Потім наливався рожевим, зникав. І дивно, я не можу згадати її слів, особливо спочатку. І тільки якісь окремі образи, кольори. Знаю, спершу це було про двохсотлітню війну. І от червоне на зелені трав, на темних глинах, на блакиті снігів. Червоні, невисихаючі калючі. Потім жовті, спалені сонцем трави. Голі, жовті, скуйовджені люди і скуйовджені собаки. Поруч, Біля розпухлого падла, собачого або, може бути, людського. Це, звісно, за стінами, тому що місто вже перемогло. В місті вже наша теперішня – нафтова їжа. І майже з неба донизу чорні важкі складки. І складки колихаються. Над лісами, над селами, повільні стовпи, дим, глухе виття. Женуть у місто чорні нескінченні вервечки, Щоб силою врятувати їх і навчити щастю. Ти все це майже знав? Так, майже. Але ти не знав, і лиш небагато хто знав. Невелика частина їх все ж вціліла І залишилася жити там, за стінами. Голі вони пішли в ліси. Вони навчилися там у дерев, звірів, птахів, Квітів сонця. Вони обросли шерстю, Але зате під шерстю Зберегли гарячу червону кров. З вами гірше. Ви обросли цифрами. По вас цифри повзають, як воші. Треба з вас здерти все І вигнати голими в ліси. Нехай навчаться тремтіти від страху, Від радості, від шаленого гніву, Від холоду. Нехай моляться вогню. І ми, Мефі, «Ми хочемо». «Ні, зачекай. Мефі? Що таке Мефі?» «Мефі. Це стародавнє ім'я. Це той, який...» «Ти пам'ятаєш, там на камені зображений юнак?» «Чи ні? Я краще твоєю мовою. Так ти швидше зрозумієш». «Ось, дві сили у світі. Ентропія й енергія. Одна – до блаженного спокою, до щасливої рівноваги. інша. До руйнування рівноваги, до болісно нескінченного руху. Ентропії, наші або, вірніше, ваші предки, християни, поклонялися як Богу. А ми, антихристияни, ми. І от момент, ледве чутний, пошепки, стукіт у двері. І в кімнату вскочив той самий сплюснутий, з насунутим на очі чолом, який не раз приносив мені записки від «І». Він підбіг до нас, зупинився, сопів, наче повітряний насос. І не міг сказати ні слова. Очевидно, біг, що сили. Та ну ж, що трапилося? Схопила його за руку і... Ідуть сюди. Видихнув нарешті насос. Варта. і з ними цей... Ну, як це? Ніби горбатенький. С. Ну так, поруч у будинку. Зараз будуть тут. Швидше, швидше. Пусте. Устигнеться. Сміялася в очах іскри веселі язики. Це або безглузда, безрозсудна мужність, або тут було щось ще незрозуміле мені. І заради благодійника. Зрозумій же, адже це заради благодійника? Гострий трикутник, посмішка. Ну, ну заради мене, прошу тебе. Ах, а мені ще треба було з тобою про одну справу. На все одно. Завтра. Вона весело, так весело, кивнула мені. Кивнув і той, висунувшись на секунду з-під свого лобного навісу. І я один. Швидше за стіл. Розгорнув свої записи, взяв перо, щоб вони знайшли мене за цією роботою на користь єдиної держави. І раптом кожен волосок на голові живий, окремий і ворушиться. А що як візьмуть і прочитають хоча б одну сторінку з цих з останніх? Я сидів за столом, не рухаючись, і я бачив, як тремтіли стіни, тремтіло перо у мене в руці, колихалися, зливаючись букви сховати, але куди все скло спалити? Але з коридору із сусідніх кімнат побачать. І до того ж, я вже не можу. Я не в силі винищити цей болісний і, мабуть, найдорожчий для мене шматок самого себе. Здалеку, в коридорі, вже голоси, кроки. Я встиг тільки схопити пачку листів, сунути їх під себе. І от тепер прикутий до хиткого кожним атомам крісла. І підлога під ногами палуба. Вгору і вниз. Зіщулившись у грудочку, забившись під навіс чола. Я, якось з-під лоба, крадучись, бачив. Вони йшли з кімнати в кімнату, починаючи з правого кінця коридору. І все ближче. Одні сиділи за стеглі, як я. Інші схоплювалися їм назустріч і швидко відкривали двері. Щасливці. Якби я теж. Благодійник – це необхідна для людства найбільш удосконалена дезінфекція. І внаслідок цього – в організмі єдиної держави ніяка перестальтика. Я стрибаючим пером видавлював цю досконалу нісенітницю і нахилявся над столом усе нижче, а в голові божевільна кузня, і спиною я чув брязнула ручка дверей, опахнуло вітром, крісло піді мною затанцювало. Тільки тоді я насилу відірвався від сторінки і повернувся до візитерів Як важко грати комедію! «Ах, хто мені сьогодні говорив про комедію?» Попереду був С, Похмуро, мовчки, швидко висвертлюючи очима колодязів мені, у моєму кріслі, в листках, що здригаються у мене під рукою. Потім на секунду якісь знайомі, щоденні обличчя на порозі. І от від них відділилося одне. Роздувається рожево-коричневі зябра. Я згадав усе, що було в цій кімнаті півгодини тому, і мені було ясно, що вона зараз усе моє яство билося і пульсувало в тій, на щастя, непрозорій частині тіла, якою я прикрив рукопис. Ю підійшла ззаду до нього, до С, обережно торкнула його за рукав, і неголосно сказала: Це Д 503 будівельник інтеграла. Ви, напевно, чули? Він завжди ось так. За столом. Зовсім не щадить себе. А я ж... Яка чудова, дивовижна жінка. Ес ковзнув до мене, перехилився через моє плече над столом. Я затулив ліктем написане, але він строго крикнув. «Прошу негайно показати мені, що у вас там!» Я, весь палаючи від сорому, подав йому листок. Він прочитав, і я бачив, як з його очей Вислизнула посмішка, прошмигнула униз по обличчю і трохи ворушачи хвостиком присіла десь у правому кутку рота. «Дещо двозначно, але все ж таки. Що ж, продовжуйте, ми більше не будемо вам заважати». Він зачалапав, наче лопотями по воді, до дверей, і з кожним його кроком до мене поступово поверталися ноги, руки, пальці. Душа знову рівномірно розподілялася по всьому тілу, я дихав. Останнє. Ю затрималася у мене в кімнаті, підійшла, нахилилася до вуха і пошепки. Ваше щастя, що я не зрозуміло, що вона хотіла цим сказати. Увечері пізніше дізнався вони забрали із собою трьох. Утім, уголос про це. Так само, як і про все, що відбувається, ніхто не говорить. Виховний вплив невидимо присутніх у нашому середовищі хранителів. Розмови – головним чином про швидке падіння барометра і про зміну погоди. Запис 29. Конспект. Нитки на обличчі. Ростки. Протиприродна компресія. Дивно. Барометр йде вниз, а вітру все ще немає. Тиша. Там, на горі, вже почалося. Ще не чутна нам буря. Що духом мчать хмари. Їх поки мало. Окремі зубчасті уламки І так, ніби на горі вже звергли якесь місто І летять донизу шматки стін і веж Ростуть на очах із жахливою швидкістю Все ближче Але ще дні їм летіти Крізь блакитну нескінченність Поки не впадуть на дно До нас, униз Внизу тиша У повітрі тонкі, незрозумілі Майже невидимі нитки. Їх що осені приносить звідти, за стіни. Повільно пливуть, І раптом ви відчуваєте щось стороннє, невидиме у вас на обличчі. Ви хочете змахнути? І ні, не можете. Ніяк не відкараскатися. Особливо багато цих ниток, якщо йти біля зеленої стіни, де я йшов сьогодні вранці. І... Призначила мені побачення з нею в древньому будинку, в тій, нашій квартирі. Я вже минув громаду древнього будинку, коли ззаду почув чиїсь дрібні квапливі кроки, часте дихання. Озирнувся і побачив. Мене наздоганяла о. Вся вона була якось по особливому, закінчено пружно кругла, руки і чаші грудей. І все її тіло, таке мені знайоме, круглилося і натягло юніфу, от зараз прове тонку матерію, і назовні, на сонце, на світло. Мені уявляється, там, у зелених нетрях, весною так само вперто пробиваються крізь землю паростки, щоб швидше викинути гілки, листя швидше зацвісти. Кілька секунд вона мовчала, синьо сяла мені в обличчя. Я бачила вас тоді, в день одностайності. Я теж вас бачив, І одразу ж мені згадалося, як вона стояла внизу у вузькому проході, тулячись до стіни і закриваючи живіт руками. Я мимоволі подивився на її круглий під юніфою живіт. Вона очевидно помітила. Вся стала кругло-рожева і рожева посмішка. Я така щаслива, така щаслива. Я заповнена, розумієте, в рівень із краями. І ось ходжу і нічого не чую, що навколо. А все слухаю всередині, в собі. Я мовчав. На обличчі у мене щось стороннє. Воно заважало. І я ніяк не міг від цього звільнитися. І раптом несподівано, ще синьо сяючи, вона схопила мою руку. І у себе на руці я відчув її губи. Це вперше в моєму житті. Це була якась невідома мені досі древня ласка. І від неї такий сором і біль, що я, мабуть, навіть грубо висмикнув руку. Слухайте, ви зглуздо з'їхали. І не стільки це, взагалі ви, чому ви радієте? Невже ви можете забути про те, що на вас чекає? Не тепер, так все одно, через місяць, через два місяці. Вона згасла. Всі кола відразу прогнулися, покоробилися. А у мене в серці неприємна, навіть хвороблива компресія, пов'язана з відчуттям жалю. Серце не що інше, як ідеальний насос. Стиснення, засмоктування насосом рідини. Це технічний абсурд. Звідси ясно, наскільки по суті абсурдні, протиприродні, болючі всі любові, жалості й усе інше, що викликає таку компресію. Тиша. Мутно-зелене скло стіни зліва. Темно-червона громада попереду. І ці два кольори, змішуючись, дали в мені у вигляді вислідної як мені здається, блискучу ідею. Стійте. Я знаю, як врятувати вас. Я врятую вас від цього. побачити свою дитину і потім померти. Ви зможете вигодувати її. Розумієте? Ви будете стежити, як вона у вас на руках буде рости, кругліти, наливатися, наче плід. Вона вся так і затряслася. Так і вчепилася в мене. Ви пам'ятаєте ту жінку, Ну, тоді давно, на прогулянці. Так от, вона зараз тут, у древньому будинку. Ходімо до неї. І гарантую, я все влаштую негайно. Я вже бачив, як ми вдвох з і ведемо її коридорами. Ось вона вже там. Серед квітів, трав, листя. Але вона відступила від мене назад. Ріжки її рожевого півмісяця тремтіли і вигиналися вниз. Це та сама, сказала вона. Тобто я чомусь зніяковів. Так, та сама? І ви хочете, щоб я пішла до неї, щоб я просила її, щоб я не смійте більше ніколи мені про це? Зігнувшись, вона швидко пішла від мене, ніби ще щось згадала, обернулася і крикнула І помру, так нехай, і вам байдуже, чи не все одно вам? Тиша, падають згори, з жахливою швидкістю ростуть на очах шматки синіх веж і стін, але їм ще години можливо, дні, летіти крізь нескінченність. Повільно пливуть невидимі нитки, осідають на обличчя, і ніяк їх не струсити, ніяк не позбутися їх. Я повільно йду до древнього будинку. В серці абсурдна, болісна компресія. Запис тридцятий Конспект Останнє число Помилка Галілея Чи не краще? Ось моя розмова з «І». Там, учора, в древньому будинку. Посеред строкатого шуму, здатного заглушити логічний хід думок. Червоні, зелені, бронзово-жовті, білі, помаранчеві кольори. І весь час під застиглою на мармурі посмішкою кирпатого стародавнього поета. Я відтворюю цю розмову буква в букву. Тому що вона, як мені здається, буде мати величезне, вирішальне значення для долі єдиної держави. І більше – Всесвіту. І потім, тут ви, невідомі мої читачі, можливо, знайдете деяке виправдання мені. І одразу, без будь-якої підготовки, обрушила на мене все. Я знаю, післязавтра у вас перший пробний політ інтеграла. У цей день ми захопимо його в свої руки Як? післязавтра? Так, сідай, не хвилюйся. Ми не можемо витрачати ні хвилини Серед сотень навмання взятих вчора хранителями Потрапили дванадцять мефі І втратити два-три дні вони загинуть Я мовчав Щоб спостерігати за ходом випробування До вас мають надіслати електротехніків Механіків, лікарів, метеорологів. І рівно о 12 Запам'ятай, коли подзвонять до обіду, і всі зайдуть до їдальні. Ми залишимося в коридорі. Замкнемо всіх у їдальні. Інтеграл наш. Ти розумієш? Це потрібно будь-що будь. Інтеграл у наших руках. Це буде зброя, яка допоможе закінчити все відразу. Швидко, без болю. Їх аеро. Ха! Це буде просто мізерна мошкара проти шуліки. І потім, якщо вже це буде неминуче, можна буде направити вниз дула двигунів і однією тільки їхньою роботою. Я схопився. Це неможливо, це безглуздо. Невже тобі не ясно? Те, що ви починаєте, це революція. Так, революція. Чому ж це безглуздо? Безглуздо, тому що революції не може бути. Тому що наша, це не ти, а я кажу. Наша революція буде останньою. І більше ніяких революцій не може бути. Це відомо кожному. Глузливий, гострий трикутник брів. Милий мій, ти математик. Навіть більше, ти філософ від математики. Так от, назви мені останнє число. Тобто, я не розумію, яке останнє. Ну, останнє, верхнє, найбільше. Але і. Це ж безглуздо. Оскільки число чисел нескінченне. Яке ж ти хочеш останнє? А яку ж ти хочеш останню революцію? Останньої немає. Революції нескінченні. Остання – це для дітей. Дітей нескінченність лякає. А необхідно, щоб діти спокійно спали ночами. Але в чому сенс? Який сенс у всьому цьому? Заради благодійника? Який сенс, якщо всі вже щасливі? Припустимо. Ну добре, нехай навіть так. А що далі? Смішно. Зовсім дитяче питання. Розкажи що-небудь дітям. Все до кінця. А вони все-таки неодмінно запитають. А далі? А навіщо? Діти – єдині сміливі філософи. І сміливі філософи – неодмінно діти. Саме так, як діти, завжди і треба. А що далі? Нічого немає далі. Крапка. У цілому світі рівномірно. Всюди розлито. Ага. Рівномірно виходить. Ось тут вона сама і є. Ентропія. Психологічна ентропія. Тобі математику. Хіба не ясно, що тільки різниці. Різниці температур. Тільки теплові контрасти. Тільки в них життя. А якщо всюди, по цілому світу, однаково теплі або однаково прохолодні тіла. Їх треба зіштовхнути, щоб вогонь вибух гіна. І ми зіштовхнемо. Але їй зрозумій же, зрозумій, наші предки під час двохсотлітньої війни саме це і зробили. О, і вони мали рацію. Тисячу разів у них тільки одна помилка. Пізніше вони увірували, що вони є останнє число, якого немає в природі. Немає. Їхня помилка – помилка Галілея. Він мав рацію, що Земля рухається навколо Сонця. Але він не знав, що вся сонячна система рухається ще навколо якогось центру. Він не знав, що справжня невідносна орбіта Землі зовсім не наївне коло. А ви? А ми? Поки знаємо, що немає останнього числа. Можливо, забудемо. Ні, навіть напевно забудемо, коли постаріємо як неминуче старіє все. І тоді ми теж неминуче вниз, як восени листя з дерев, як післязавтра ви. Ні, ні, милий, не ти. Ти ж з нами. Ти з нами. Розгоріла, вихрова, іскриста. Я ніколи ще не бачив її такою. Вона обняла мене собою. Вся. Я щез. Останнє, дивлячись міцно, Твердо мені в очі. Так запам'ятай же. О дванадцятій. І я сказав. Так. Я пам'ятаю. Пішла. Я один серед буйного різноголосого гаму. Синіх, червоних, зелених, бронзово-жовтих, помаранчевих. Так. О дванадцятій і раптом безглузде відчуття чогось стороннього, що осіло на обличчі. Чого ніяк не змахнути? Раптом учорашній ранок, «Ю!» і те, що вона кричала тоді в обличчя «І!». Чому? Що за абсурд? Я поквапився вийти назовні і мерщій додому, додому. Десь позаду я чув пронизливий писк птахів над стіною, а попереду в західному сонці, з малинового кристалізованого вогню, кулі куполів, величезні палаючі куби будинки, застиглою блискавкою в небі, шпиль акумуляторної вежі. І все це, всю цю бездоганну геометричну красу, я повинен буду сам, своїми руками, невже ніякого виходу, ніякого шляху. Бовсь якийсь аудиторіум, номер його не пам'ятаю всередині купою складені лави, посередині столи, покриті простирадлами з білосніжного скла, на білому, пляма рожевої сонячної крові. Й у всьому цьому приховано якесь невідоме тому моторошне завтра це неприродно, мислячий. Зрячій істоті жити серед незакономірностей, невідомих, і От якби вам зав'язали очі та змусили так ходити, обмацувати, спотикатися, І ви знаєте, що десь ось тут зовсім близько край один тільки крок, і від вас залишиться тільки сплющений, понівечений шматок м'яса. Хіба це не те саме? А що? Як не чекати? Самому, вниз головою. Чи не буде це єдиним і правильним, яке відразу розплутає все? Запис тридцять перший Конспект Велична операція Я побачив усе Зіткнення поїздів Порятовані В останній момент, коли вже здавалося, немає за що вхопитися Здавалося, вже все скінчено Так, ніби ви сходами вже піднялися до грізної машини благодійника із важким брязкотом вже накрив вас скляний ковпак. І ви останнє в житті, скоріше, ковтаєте очима синє небо. І раптом все це тільки сон. Сонце, рожеве та веселе. І стіна, така радість погладити рукою холодну стіну. І подушка, безкінця насолоджуватися ямкою від вашої голови на білій подушці. Ось приблизно те, що переживав я, коли сьогодні вранці прочитав державну газету. Був страшний сон, і він скінчився. І я малодушний, я невіруючий. Я думав вже про свавільну смерть. Мені соромно тепер читати останні написані вчора рядки. Але все одно, нехай, нехай вони залишаться, як пам'ять про те неймовірне, що могло бути. І чого вже не буде? Так, не буде. На першій сторінці Державної газети сяяло. Радійте, адже тепер ви досконалі. До сьогодні ваші ж дітища, механізми, були досконалішими за вас. Чим? Кожна іскра динамо, іскра найчистішого розуму. Кожний хід поршня, невинний силогізм та хіба ж не той самий безпомилковий розум і всередині вас. Філософія укранів, пресів і насосів закінчена й ясна, як циркульне коло. Та хіба ж ваша філософія менш циркульна? Краса механізму в непохитному й точному, наче в маятника ритмі. То хіба ви, з дитинства вигодовані системою Тейлора, не стали Маятниково точними І тільки одне У механізмів немає фантазії Ви бачили коли-небудь, що під час роботи На фізіономії у насосного циліндра Розпливалася далека безглуздо замріяна посмішка Ви чули коли-небудь, щоб крани по ночах В години занепокоєно крутилися, зітхали? Ні А у вас? Червонійте Хранителі все частіше бачать ці посмішки і зітхання. І ховайте очі!